Doruar shikues, assalamu alaikum dhe mirë se takohemi në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Si çdo të mart ndrëma edhe sonte do të përgjigjemi pyetjeve që kanë arritur në redaksin ton përmes adresës sonë elektronike pyetje@csvks.com apo përmes mesazheve. Sonte për të përgjigjur pyetjet tuaja në studio kemi të ftuar Hoxhën Alaudin Abazi, të cilit i dëshirojmë salve. Hoxhë assalamu alaikum dhe mirë se erdh. Aleikum salam, mirë se jeni. Hoxhë, fillojmë pyetjen e parë. Uh, një shikues pyet, në, në disa fletushka kam në dzuar se në ulljen mes dy sesdëve duhet thënë rabi këfirli, rabi këfirli, e në disa të tjera rabi këfirli, këfirli. Uh, cila është më e drejtë të thuet? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbija gjmajin, fillimishtë Allahun e larsuar, lafdrumin qëmë salavat e salama pejgamberit e ti Muhammedi sallallahu alaihi wa salam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Ë kohë hanër me dy seçdeve, nuk është një kohë e saktë që kërkohet për besimtarin që ndroi ulur, megjithatë prandaj edhe disa prej ulemave kur posaçërisht në disa libra të fikut kur shpjegojnë për lutjet cila të cilat duhet të thuhen gjatë namazit në përgjithësi Për këtë moment, do thonë, ndërmjët dy sejtëve nuk përmenin fare se ka ndër një, një dhikër, ndër një lutje që duhet bahet. Kështu që e, në një formë e te i kalojnë këtë fazë dhe thonë, e, thon, e, e tërra që farë kërkot është që të ngritis nga sejtëveja duke thënë Allahu Ekber, pas ta i të shko shprap duke thënë Allahu Ekber. Mirë po e sakta është se ka lutje ndërmjët dy sejtëve, Para shkax se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka aplikuar disa forma lutjev, të lutjeve, ndër më të njohurat është lutja rabbi gfirli rabbi gfirli, do të thot dy herë me përmend rabbi gfirli, kurse rabbi gfirli igfirli, nuk bazoj asoj çdiun, nuk e di çka ndonjë transmetim se në çt formë e ka bëu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Po krahës kësaj kemi edhe lutje tjera të zilat i ka bër Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam që transmiton në hadithet të sakta të këtër midhi u të ibn Maje se pejkamera sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sallam në ndërmje duseq dheve e ka ba doan rabbi gëfirli, warhamni, warafini, wahdini, warzukni dhe thot ka bër lutje për këto pës gjirat rabbi gëfirli ozat fale mua e e worhamni memshiro muha wa afini mi hap hyrë dhe shëndet gjëdëgjë, e, u, u, uhdini, më në çdo gjë wa hdini me udhëzon në rrugën e drejtë warzuqni dhe me furnizo e, kjo është do thot një nga lutjet që i ka pa pejgamberi sa selam pastaj kemi edhe lutje të tjera mirë por më të njohurat janë këto dyja e, nëse e themi të parën ose të dytën nuk ka gje të keqe dhe kjo është në përgjithësi në lidhje me lutjet ndërmjet dy sejçëve Zotit i mëshirë. Këç erradha sot po lutem shumë por nuk më plotësohet lutja. Ju lutem një këshill çfarë duhet bëj që të më plotësohen lutjet. Ë nuk ka dyshim se arma më e fortë e besimtarit është lutja. Do thotë ti drejtohu Zotit madhëreshëm me dua, me lutje dhe me kërkesa që Allahu xhalla wallahu ti plotësoj ato dhe kjo vërtetohet edhe në ajete kuranore dhe në citatet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërtohet thot Allahu xhela ala wa qala rabbukum udunni astajib lakum uh, zoti zoti juaj tha më thirrni mua lut lutuni mua e un do t'ju yu përgjigjem juve dhe ka ardh në fund të asaj që e, e prej besimtarit kërkohet të të drejtoj lutjen nga ndaj Allahut të Madhërishtem, e Zotit të Madhërishtem ti plotësoj ato lutje. ë dhe kështu kjo është ajo praktika që duhet me me me aplikuar besimtari gjatë tërjetës. Mir po kam ungëriun në disa situata ndoshta dhe edhe edhe rasti i këtij pyetësi apo pyetëseja si, ë se në, ndoshta besimtari për një çështje caktuar të kësaj jete pavarësisht se çfarë është ai ka dëshir shumë që që ta realizoj at at at dëshirë Por ajo nuk realizohet edhe pse ai vazhdimisht i lutet Zotit Madhreshëm dhe në disa situata ka mundësia i mendi veten e tij se vall pse nuk po plotësohet kjo lutje, çfarë është thotë e çfarë nuk është e drejtë në këtë çështje, për shkak se përderisa Allahu xhela xalla paskë urdhërua me, me i drejtu lutja atij e Zotit, më na u përgjigj lutjeve tona Themë se ne duhet ta kemi parasysh se Zoti i Madhërishtëm është ai i cili i di në fundin e gjërave nëpër jetë. Prandaj besimtari e, ndoshta shpesh herë ka dëshir një gjë, por ajo mund të mos më qenë hajër për të. Dhe për këtë kemi një citat koranor kur, kur Allahu xhala wala pobota asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum ka mundësi ju që të ureni diqka, e ajo me qenë e mirë për juve, dhe e kundërta ka mundësi që ju diqka të doni, e ajo me qenë e dëmshme për juve. Pra ndaj, nuk duhet me qenë premis apo nështë, piknisje e besimtarit vetëm ajo se qëfar unë dëshiroj edhe ajo duhet të realizohet edhe me ju dritu zotit me atë lutja edhe ajo duhet të realizohet nëse nuk realizohet atëre në këtë ka diçka që nuk është në regull sepse nuk po shkonë ven lutja për cilën ti po e drejtan pra da i mundë themi që ndoshta në të mire në besimtarit është që ajo lutje mos të realizohet pra në, për këtë shkak edhe E pyqam err sallallahu sllm thot me një hadith se nuk ka asnjë lutje i cili i drejtohet Zotit madhreshëm me me ndonjë lutje e ati mos i ndodhet mos i ndodhnjëra nga këto tre gjërat. E para është që ati ti Allahu t'i ja plotësoj lutjen, domthonë dëshirën, atë që e kërkon. E mundësia e dytë që Allahu mos ja plotësoj as dëshirë por e, si rezultat i asaj lutje Allahu xha lalla t'i amenjai ja noi apo ti ja largoj një dëm dhe një të keqe si rezultat te lutjes qe e ka bë dhe adhurimi qe ja ka drejtu ndaj Allahut e madhërisëm. Dhe e treta qe esht me mira, nese ka sabër besimtari me me duru, ajo esht qe Allahu xha lalla pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu thot qe nese e treta esht qe Allahu xha lalla nuk ja plotson lutjen ashtu që ia ja largon ndonjë dëm, por ja ruan atë dua dhe atë adhurim dhe atë nënshtrim që e ka bë Robi në këtë dynjë, që në ahiret më është përblyer me të mira të shumta dhe me shpëtimë të shumta nga ato mundime të vështirsisë me të cilat ballavaçohet ditën e gjykimit. Prandaj njëra ndër ato tre gjëra të ndoll dhe Në asë një formë, besimtari nuk duhet me, me u gje, me shqiqu vetët në ti, me thonë, o Allah, unë e jukum lutë, zotit, jukum lutë, dhe nuk mu ka realizu dëshira, dhe me heqë dorë, edhe në një formë me ndi vetët njëri ju keqë, edhe e, me kuptu se me thonë shumë drejt për drejt, i ka shku huqë ajo aj mund dhe ajo lutje që e ka bërë. Në asë një formë, besimtari vazhdimisht duhet t'i drejtojt, Allah o Gjallahu Allah, të mbështetet në të vetë ta ket parasysh se ai si njëri si person me ato mundësi që i ka mund të kuptojë gjërat vetëm deri te një te një pikë dhe fundin e tyre nuk ka mundësi kurrë tuadhi. Prandaj edhe kur ti drejtohesh Zotit, ti drejtohu në këtë fond, o Zot, unë kam shumë dëshirë tëm realizohet kjo punë, nëse është hajër për mua, atëherë bëja që kjo të realizohet, ë nëse është shër, atëherë më largo nga ajo punë, sikurse që duaja e istiharës, për arsye se kjo në ndonjë formë ti po kërkon lutje ndaj Allahut të Madhëshëm, po në anën tjetër edhe po i mbështetesh atij se fundin edhe suksesin për më bështet në atë që Allahu Gjellavallat të azjedhë të ju, Zotë Edi Masmire. Kalojmë të këpytë të këpytë të tjetër, a janë, ha, a janë haram kruasana që kanë alkohol të pastër, jo të përzirë me ndë një element kimik, pra në përbërjen e, e produktit shkruan që përmbanë vetëm alkohol të pastër, pa asë një element tjetër që do të neutralizon të ndështë të shijen e alkoholit por është e njohur kjo për mbajtja pasasht po në këto korasona që janë 7 days që kanë përmbajtje të alkoolit megjithëse përmbajtja është shumë e vogël. ë e, e themi që ka ulema pasasht po dietar bashkëkor që e trajtojnë këtë problematika në formë të thuktë dhe kemi studime dhe hulumtime që i qasen kësaj problematike kërësisht rrëth atyre ushqimeve që kanë përmbajti alkoholi që përdorën për konsumë, dhe thotë për ushqimi jo për diska tjetër. Pa u zjeruar, themi se e, konkluza në përgjësi, me gjëse ka debatë edhe trajtime, qëndronë në faktin se e, primare dhe edomazdashme për besimtarin është që të largohet këtyre ushqimeve që kanë përcindje alkoholi, qoftë edhe një përcindje shumë e vogël, për faktin se Allahu Teala lloja na ka urdhënuar në formë të përgjithshme që ti largoha me alkoolit në ranë të parë kjo nënkupton në do të thotë ti largohemi në konsum do të thotë në ushqim pastaj në këtë hyn edhe çndrimi në në për ato vende ku shërbehet alkoholi ndaj me njerëz që konsumojnë atë e kështu me radhë të gjitha hyn në këtë kontekst mirë po në ranë të parë vjen ajo largimi si konsum si ushqim prandaj besimtari duhet të largohet posaçërisht përderisa kemi tash lloje dhe forma të ushqimeve të ndryshme të cilat nuk e kanë kët përqindje dhe shumë lehtë mund t'i zaventsojmë atëra e drejta është që mos i përdorim në asnjë formë përderisa kanë përmbajtje alkooli dhe ti ti ti zaventsojmë me llojet tjera të ushqimeve ndoshta të të njëjta të firmave tjera të cilat nuk kanë përmbajtje alkooli zoti i mëshfir. Mishkuas tjetër pyet në Kur'an shkruan se pendimi pranohet prej atyre që veprojnë nga mosdia dhe pendohen shpejt. Si mbetet puna atyre që bëjnë vepra të këqia me qëllim Mendoj se kjo pytje është më rëndësi, është rezultat i ledzimit të një ajeti kuranor që është në surën në njësa, ku Allah i Madrishmë thotë, innëme të tëwbetu ala Allahi li ledhine amelune su e bi gjehaletin thëmë me jetubune min qarib. Ku i plëtëfuqesh me Zotë i Madrishmë për thotë, vërtet tëwbeja, dhe thotë falja, apo kërkimi i faljes, u takon atyre e, njerëzve që bëjnë gabime apo bëjnë mëkate nga ignoranca, nga padituria, pastaj pendohen më një herë, atyre Zoti i Madhëshëm uafal gabimet dhe Zoti i Madhëshëm është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ky ajet nëse elezojmë në formë të ashtu si është shkruar, mund kuptohet kjo që, që po supozon apo për cilën po pyt kjo shikuas, se përderi sa kjo ajet po thot në formë të drejt për drejt që të ubeja pranohet prej atyre njerët dhe që bëjnë më kahtën nga padituria, pastaj me njëherësi të kuptohen, pendohen, të tjilëve u, u pranohet të poja e tash nëse një person i cili e din po e themi shumë drejt për drejt dëmin më, e mëkatit apo ose një një veper është ndaluar mund themi alkooli për shembull ose bigjozi e din që është haram mirë po në një situatë caktuar ai e vepron atë Pastaj nëse dënë me upendu të tilit, nëse marëm në formë të si përfasishme literale këtë ajet, ashtu që shështë për këthy, atër e mund kuptohet se të tilit nuk i pranot lutja, pra rështu e se aj nuk e ka bom nga padituria, po e ka bom me, me diturin se është ndaluar me gjithat ka te i kaluar këfet. Mirë po kjo në këtë formë nuk kuptohet dhe askush nga djetar dhe komentator të Koranit nuk e kanë drejtu kuptimin e këti ajetin këtë formë. Elgjehele që ka arë në këtë ajet, dhe thët ajo mos njohja apo padituria, nuk është përqelim për mos njohja e dispozites, e, dhe thët nuk është përqelim mos njohja e dispozites se kjo është haram, nuk nënkupton kjo, po nënkupton ajo e, situata kur njëriju nuk është në gjendje me kuptu të mire në ti sa ajo veprë nuk është nuk i bën mirë atij, i bën dëm atij dhe është për qëllim do thotë kur njeriu është i pavëmendshëm, kur njeriu do thotë nuk i ka parasysh fundin e atyre gjërave që ato nuk duhet të veprohen në kuptimin e do thotë nuk nuk e kupton ignorancë absolute dhe mosnjoi apo nuk kupton ignoranca e kuptimit të fesë dhe ignoranca e kuptimit të dëmit të mëkatit që duhet i largohet. Ajo citat është për qëllim për faktin se E, në vazhdim të ajetit, po thotë Allah o Gjela Ola walejset i tëubët u alëllë dhine i amelune se i atë dhe nuk është dhe thotë, nuk pranohet tëubëja ndaj atëri njerëzve që vazhdimisht bëjnë më kate deri në momentin kër u vjen vdekja, pak para vdekja nëse thonë tash unë u pëndova, atër të tjilve Allah o Gjela Ola nuk u apranën lutjen, pra lutja do të me, ajo pëndimi do të me ndodh para momentit të vdekjes do thot para se të vjen agonia e vdekjes para kësaj nëse njëri u lutët dhe kërkon pëndim të Zotë i Madrishum, atëherë Allahu Gjella Ula i falë, dhe vazhdimit tjetër i ajetit përthot, gjithashtu edhe Allahu Gjella Ula nuk i falë, edhe ata njerëz pabesimtar të se të kanë vdekë në këtë, këtë jetë, duke mos u pëndu, dhe thot, kanë vdekur pabesimtar, duke mos kërku pëndim, edhe të tjilve Allahu Gjella Ula nuk ju falë. Si do qoftë komentatorët e Koranit, të këto pjesë theksojnë shumë qartë se këtu është për qëllim padituria jo padituria e dispozites se kjo është haram, po padituria e situatës. Padituria do thotë kur njeriu është neglizhent ndaj asaj dispozite, kur njeriu do thotë është në gaflet. Edhi që është ndaluar më mirë, po nuk nuk ka mundësi me e ndalme, e stopu veten, kjo është përsellim, në asnjë formë nuk është përsellim vetëm mosnjohja e dispozites. Për arsyesën kjo në këtë formë nuk e ka komentuar, edhe nuk e kanë aplikuar asnjë nga dietarë dhe nuk e kanë nuk i kanë kan dhënë këtë kuptim, për faktin se kemi hadith të shumta edhe praktika vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që vazhdimisht ka bër domthonë töubë, ka kërku pendim nga Allahu xhala ala dhe ka nxit besimtarët të kërkojnë pendim për ato vepra që i kanë bërë qëllimisht, gjënohe po as ato që i kanë bërë pa dijen e tyre, kështu që E tëra që farë kërkohet është që njeri ju të plotsoj kushtet e pendimit që e para është pishmani, si e themi ne, me u pendu për atë pun, e dyta kërkimi i faljes nga Allahu Gjella Ola, e treta vendosëshmëria për mos më këthyn atë mëkat, dhe nëse këtu i plotsojn atërë, Falet, Nga kjo që pëthoni hozë atëherë, mbetët se duhet penduar gjithës e si dhe jo ndë njëherë të mirëmi me fjalet e njerëzve që shpesh herë din të thonë nuk ka pendim për juve pas kësa jete që ke kaluar në të kaluarën. Duhet t'i dhe gjoj atë apo duhet po, gjithës e si penduar? Munda t'me kalë në një, një situatë kur njëri u vërtet dhe kemi shemboj të shumë që ndoshta të ka qenë vërtet një tejkallus i dispozitav, një, një njëri dhe thot që e, ka bom kate të shumëta, që ndoshtë adhë dikush që e njehat e kur di gjenë që filani është pendu, e doko diçka jo normale thot ku mund u penduai sa mëkate ne sa sene sa sa gjërat ka bë ku si është e mundur i të i tillit pendohet mundet me u pendu për arsyesë se kemi rastin e sahabëve shokëve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam të cilët ndoshta në një pjesë të jetës së tyre joçi kan qënd jo që besimtar por e kanë luftuar islamin sikurçi ka qen për shembull Khalid ibn Walide i cili ka qen një njerëz Komandan i ushtrisë e dhujtorëve që i ka luftuar besimtarët në luftën e Uhudit e në lufta të shumta, por kur u shtendu, u shtendu me plot kuptim të fjalës, edhe ato veprime të cilat i ka bërë Allahu xhalaalla ia ja kafshi dhe në anën tjetër pastaj është bën i musliman për muslimanëve më të mirë. Kështu që kjo është e mundur dhe njeriu nuk duhet me e neglizhu veten apo shpesh mundet me qëndra dhe cytje e shejtanit që në këtë formë eh kur oshen një situatë kur ai dond më u kthy, më u kthy zotit madhëshëm me ilan ato gjëra të kia, i vjen sytia shejtan kundër Milan te se ti e ke bëk këtë atë, kështu me radh, ndoshta edhe edhe gjuha edhe fjalët e njerëzve të tjerë e bëjnë atë që ai të stagnoj, por nuk duhet më të qenë kjo eh shkak që ai të stagnohet edhe edhe të mendoj duke u nisur nga fakti dhe nga praktika e vet eh sahabët si e përmenda pak më herët, edhe ata ka pas subjektet që kanë qenë vërtet e, kanë bërë vepra shumë të këqija, megjithatë kur u penduan Allah xhelallahu i falë, edhe u bën do thotë nga muslimanët më të dalluar të ummetit, zoti i mëshirë. Një tjetër pyet që thotë, kanë një kohë që më kanë kapluar dyshimet në besim. Si duhet t'i largojmë ato dhe të jemi të qëndrueshëm në fe? ë Kjo situat ë është situata e vezvese, mund t'i ndohë gjdo njërit, jo vetëm dikujt konkret, që në situatat saktume e, mund me qenë cytjet shëtanit, që muslimanin vetë vetën e ti në zemrën e ti në mendjen e ti, të mendojt diqka apo të paragjykojt diqka edhe që nënkupto në nënkupton e dhe kundrështimin e besimet. E, kjo në vetë vetë, vetë mendimi kësaj apo nështë, nëse njeriu i shkon në mendje diçka nga kjo nga kjo situat, kjo në vete nuk e kupton se është diçka e keqe, që është diçka rrezik. Pra arsyeja se ka raste disa prej sahabëve kanë nshkutë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ju kanë anku për këtë, kanë thënë oj dërguar e Allahut, ndonjërin nga ne nganjëherë në vetveten e tij e ndin diçka, do thotë keqë, do të thotë ndaj besimit edhe Allahu të madhërishëm. Atërë pejgamerës asërëmë thotë, a e ndini këtë, ata thonë po. Atërë kjo është thotë ajo esenca e besimit. Pra, kër një riu, e ka besimin e fort, atëre i vjen një cytje në situatat saktuara prej shëtanit e kështu me radhë edhe aj e largën dhe endin vetën keshë, atëre kjo e dëshman dhe thotë besimin e besimtarit dhe në asë një formë nuk duhet me ushqetsu edhe me dyshuajnë vetë vetën e ti me thanë o Allah me mu sësh diska në regullë për shkak se më ka shku menja kështu edhe ashtu. Këto mund, mundet me qenë cytje të shëjtanit që të në tënë shëjtanin situatat caktuara që të ndërhy në besimin e, e muslimanit që aj të devjoj, me gjithat aj imani i ti imun që e bën, e bën at, atë cytje dhe atë preukupim apo atë vezvese që i vjen me e largu dhe pas atë i largim me ndi vetën keqë pëse pëse me mendu aj, dhe në kjo në vetë vetën nuk ka gjithë keqë, zote edhe më smiri. Hoqë para se të vazhdojmë me pyetje tjera, fillimisht këtu do të bëjmë një shkëputje për të këthujer pastaj në pjesën tjetër të emisionit me pyetjet e mbetura. Shikues të ndëruar që ndroni me ne, këthejemi pas pak. Shikues të ndëruar u rikëthujem në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këti emisioni. Hoqë pyetja radhës thëtë alejo që sunetin pas fazës të drekës ta falim para faljes së namazit farz të drekës. Domethënë 6 3 4 sunet të falim para farzit. Po. Ë sunetet e drekas 4 para dhe 2 mrapa janë sunete të forta si i themi ne me në terminologji që nuk kupton besimtari mos mi negligzhu përveç në situata të caktuara kur ka arsye ose kur është i zënë e kështu me radhë. Ë Aishë for vërtetoi nga pejgamberi lajtrimin dhe pas sa shofshim mbi të është se si tra, transmeton Aishë ja dhe të tjerët se në disa situata kur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nga angazhimet që i kishte me njerëz me delegacione e kështu me radh, në, kur nuk arrinte me e fal mi fal këto katë synete para forzit i falte ato pasi që të falte farzin do thotë edhe pasi që të falte ato dy sunete në Montremon, pas sa i vazdhonte edhe i falte edhe katërkate të të drekës mas ku do thotë mas namazit farz. Kurse ato të falen para do më dy sunetët e fundit të falen para drekës, kjo nuk vërtetot si praktikë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe themi që nuk nuk mendoj se është e drejtë që të bëhet kjo, që ti parapriet për arsye se koha e falës atyre dy rekate, jo do thot mas forzit e jo para, kështu që nëse arrin me i falë mas farzit i fal, nëse nuk arin me i fal, atëhere i len, ose i fal dikur në file qoftë mas, mas akshamit ose mas jatsis në mramje e kështu me radhë, në kuptimin e plëtsimit të 12 reqateve gjatë ditës. Pra arsui se neve dim që për nga meve sasënëm ka thonë që kush i fal 12 reqate -re -re sunet gjatë ditës, Allahu janë dërëtën një shtepinë në gjennet, dhe ato 12 reqate -re janë 2 sunet të sabahot, 6 drekes, dy të akshamit të synet edhe dy të jatsis të synet të fundit. E, për të plosuar këtë 12-34, nëse a i falet gjatë natës ose mas akshamit, e kështu me radë, i shton plus dy për me plosu 12, që ndë atër nuk ka lejot kështu, por ti parapri me atë njetë, kjo nuk e ditë dhe thë që ka ndë një praktikë që mund të, të argumentojmë, për arsujese disa veprime apo disa adhurime, kanë e, mbështetje që ato të bëhen në një formë si kaza, mirë po që ato të bëhen para kohë, nuk kanë do një mbështetje, për andaj me e drejt është që ajo mos të praktikohet në atë formë. Nësa e falë në file, para drejke, për shamull, dyre kate, katër, gjarë, shtetë, nuk ka gjithë kese, mirë po me njetë se unë e pifali këto dyja, mas dreke, para dreke dhe me atë pretekst nuk mendej që ka vepruar drejt. Nëse nuk mund t'i falë, mund kompenzoj t'i kompenzoj pas a këmë t'a pëllatës dhe t'a pëllatësoj nuk mënën e 12 rekatëve sënët gjatë ditës. Po, po. Tërë kalohim të këtë një pyrëtje tjetër hozë. Alejoti thërasim në emër persona që kanë emërat të Allahot si Rahman, Rahim e shumë të tjerë. Po, ne vedim që Allahot ka shumë emëra. Të njohëra e në dhe e, pau futur në elaborime the, themi se emrat e Allah të janë dy loje janë emra që loje i parë janë emra që janë spesifik të Zotit që nuk guzojmë të emërtojmë me ato emra kërjesat, si kurse është emri Allah, pastaj emri Arrab pastaj emri Arrazik Malikul Emlak Dhul Gjelali vel Ikram e kështu me radhë dhe mod njenë disa emra të cilat janë specifike vetëm për Zotin ma e Madhreshën dhe madje edhe emra nuk lejohet ti emërtojmë edhe krijesat. Dhe lloji i dytë i emrave vijnë emrat që janë emrat e Zotit Madhreshën, mirë po të njëjtin kohë në kuptojnë edhe cilësi apo karaktere që mund mi pas edhe edhe njerëzit, po do kuptohet që e, përputhja ndëmesë të këtyre emrave të Zotit dhe emrave të njerëzve është vetëm në në shprehje e asaj se në në në çënjen e tyre apo në dukjen e tyre apo në në esencën e tyre. E këto emra janë sikurse emri e, mund të themi rauf ose emri e rahim ose emri latif që në shqip nëse e përkthejm do thotë i but latif. ë emri për shemb ë latif pastaj i kemi emrin të ndryshëm do thotë emra që te Allahu te majdhërishëm të të, të ndryshme rauf do më kanë njëri i but në kuptimin i, në kuptimin e butësisë e kështu me radhë e këto emra lejohet përdoren edhe edhe për krijesa por jo të shquara për arsyesë se të shquara janë vetëm vetëm emrat e Allahut të majdhërishëm do thotë me lamin shqus në gjuhën arabe që do më thon al latif ose ar rauf jonkët von përdoren po përdoret vetëm Latif që ashtu siç e përdorim ne. Kurse specifik te emri Arrahman edhe Rahim, thebi që tek fjala Arrahman ulema të thonë që edhe kjo fjalë do thotë kuptimi i kësaj fjale është specifik vetëm për Zotin e Madhreshëm, prandaj nuk është e drejtë të përdoret edhe për krijesa. Kurse tek emri Rahim, nganjëse përdoret për për krijesa lejohet për faktin se vetë Allahu Gjela Valla e ka përdor edhe për pejgamerës s.a.s. Raufun Rahim, kur ka përmen për cilësit e Muhamedi s.a.s. Por kuptot është përdor pa lamin shqus dhe kjo është në përgjësi në lidhje me emrat e Allahu të madhërishëm po fat sa nuk duhet të lihet për shemb emri Rahman, po këta persona që quhen me këtë emër, si duhet t'i thrasim me këta persona, këta këta persona, në, nëse posaçërisht nëse është fjala tek emri Rahman, e, ashtu siç sqarojnë ulemat në përgjithësi, të tillë është që të emrin, e drejtë ta ndrojnë emrin, të vendosin një emër tjetër, e mos ta mbajnë këtë emër për shkak se është emër specifik i Zotit Madhreshëm dhe e drejta është se të androjmë dhe të marrin një emër tjetër me të cilën edhe do të thirrat Zoti i mëspir. Një pyetje tjetër thotë kam filluar të falem por akoma nuk di të ndaj rëkatet. A kam të drejtë të vazhdoj të falem derisa të mësoj emrin e Zotit? Unë nuk e di moshën e këtij personi, po sidoqoftë ndoshta praktika më e drejtë është që ai t'i shkruajë në një letër rekatet e drekës, rekatet e ikindis, akşamit, yatsis, sabahut, edhe para se të lidhet të di se në këto momente, për shembull, nëse është qeu me fal namazën e sabahut, e din që dy rekatet e para të sabahut janë sunnet. Dhe te ket në qoftë në xhep apo afër vetes dhe thot se tash pifali dy rekatet e sabahut, me atë një të lidhet. Kur ti kryen atë e nxjerr prap letrën e shikon tash dy rekatet të farzët sa bat, i falë dhe natë form të veproj edhe me drejken edhe me kindin dhe nuk me ndoj që ka komplikim këtu që ti ndaj farzët edhe synetet apo rekatet në numrin e rekatet edhe këtu nuk ka ndo një këtë komplikim të madh për faktin se nëse njëri u dit më fal 2 rekate drejt, atëra ashtu falet edhe tër namazet apo të gjitha namazet njëjtë, nuk ka ndonjë dallim dhe në atë formë edhe nëse nu i përzihet atëre ajle të shkruaj, le ta shkruaj në një letër, edhe koh pas kohe para se mulih namaz, le ta nxjerr, le ta lexoj, të kuptoj do thotë se çka çfarë të këndoj në rekatin e parë, në katën e dytë, dhe në këtë formë nëse praktikon po them kushtimisht 1 2 3 4 besoj që mësohet shumë shpejt. O kë shërcem zakonisht jam për shkak se totjera të, të thon fillestarëve se si ti nuk duhet falësh për shkak se nuk din, së fillimisht duhet të mësohesh e pastaj të fillosh me faljen e namazit. Andaj a, është e drejtë që kë shikues të vazhdojmë faljen e namazit po, mësohet në, në këtë mënyrë të mësohet. Nëse nëse është mundësia, nëse është kjo kategori, atëherë nëse është mundësia të falet me xhemat, atëherë kjo është më e drejtë. Falet me xhemat e vepron si ka vepruar Imami në atë formë duke përcjellatë e fal namazin dhe kjo është forma më e mirë dhe pa çdo sen pa e praktikuar nuk ka mundësi me u mësu. ë dhe edhe nëse ndodh gabimin këtë situata është i falur për arsye se ai është duke u mësu dhe në kët nuk ka gjithë keqje. Në një formë nuk duhet të mëshin pretekst gabimi çaj mos falat. Atëher kalojm tek një pyetje tjetër oz a dënohet personi që është vonuar martesa edhe nëse është për atyre që falin namazin. Jo, në asnjë formë, pra për arsye se ajo çfarë kërkohet për i besimtarit është që mos të jetë dorë nga martesa. Në kuptimin se më thonë unë se po martohet na ose ta trajtoi këtë si një lloj privilegji apo një lloj veprime që me të cilën ai kërkon afrim tek Zoti i Madhëreshëm duke heqë dorë nga epshi, ndjenja martësore, nevoja martësore e çdo më radh, kjo është ajo çfarë ndalohet me Islam. Prandaj edhe në Islam ndalohet që murgria në në kuptimin e fjalës që njerëzit heqin dorë nga martesa evepshin apo Jezusi me pretendimin se me kët veprim bëjnë afrim tek Zoti i Madhreshëm. Kjo është ndaluar dhe Allahu xhalla wala me citate kuranore tregon edhe kjo veprë nuk ka syn praktik apo, apo nuk ka thirr në të askush nga pejgamberët e as Isa alayhis salam ashtu siç pretendojnë ata të cilët e bëjnë apo aplikojnë kët. Kurse nëse njëriu për një rëthancë aktuar nuk ka shumë mëjet si themi ne nafaqën e e jetës qoftë për shkak qoft të angazhimeve, qoftë për shkak të situatës, edhe nuk ka pas mundësi edhe mbetet pamartu i mbush 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet e kështu me radhë dhe ndodh chim me vdek pa u martu, nuk do të nuk do të thot se i tilli ka bër gjinah edhe ka me ka me pagu do thot për atë për atë veprim. Kuptuat nëse vërtet ka pas raste dhe ka neglizhu kjo nuk ka vepruar drejt edhe gjithsesi e konsideroi si një formë gabimit, por në asnjë formë nëse ai e ka pasë ka dhënë mundin e tij deri dikon mirë, por nuk ka pasur sukses, atyre vërtet kjo është diçka që nuk ndërlidhet në fund të drejtë për drejt vetëm tek dëshira e tij, për arsyesë së vërtetë për një martesë ka shumë faktorë të cilët ndikojnë, jo vetëm e, vetë dëshira apo nevoja e tij në të ndikon edhe familja, edhe gjendja ekonomike, edhe shoqëria, edhe vendi ku jeton, e kështu me radh, pra mundet me qenë diçka nga nga shkaqet edhe këto këto rrethana të cilat i përmendëm, prandaj ë nuk në asnjë formë nuk mund të thuhet se nëse një njerëj vdes, duke mos u martuar, se i tillë ka qenë mëkatar apo e, do të dënohet tek Zoti i Madhresh, Zoti i mëshmirë dhe pyetja fundit për sonte Hox, pasi ta falim namazën e sabahut dhe vazhdojmë xumën, a lejohet të bëjmë dhikrën e mëngjesit pasi të zgohemi? Koha e dhikrit të mëngjesit është mas faljes namazit të sabahut, respektivisht deri në lindjen e diellit. Mirpo, nëse njeriu është i lodhur, në situata të caktuara dhe nuk i lexon ato dhe bjen me flet më një herë pastaj kur zgjohet dikur ka ora 8-9 i lexon ato lutje dhe i thot ato lutje nuk ka pa keq, më mirë është kështu sesa mos ti lexoj fare, prandaj themi se i tilli ka vepruar drejt për shkak edhe pa mundësisë që ata ato ti lexoj në kohën e duhur Zoti i dimë më së miri. Hoje falenderë që sonte jeni në studio, më ne. Edhe unë ju falëroj për ftesën. Shikues të ndërruar, këto ishin pyetjet për emision në sëntëm. Ju vazhdojnit i dërgoni pyetjet tuaja në adresën tonë elektronike pyetjet qësë i viskësë.com apo për mes mesajjeve. Dyrë në emisionet e radhës, sra më alikum dhe mirë në beqi.